אמן ואמן. תודה רבה בנות על המוזיקה הכל כך כל כך יפה וגם מרגשת. כל כך יפה לראות אתכן מנגנות לכבוד אלוהים. אני רוצה לאחל עוד פעם שבת שלום מבורך לכולם. היום אני רוצה לשמור קצת על הקול שלי. עדיין, עדיין אני לא חזרתי מאה אחוז לפעילות אפשר להגיד ווקאלית אבל אני מודה לאלוהים שהרבה הרבה יותר טוב, אני שבת קודמת לא יכולתי בכלל לדבר, להגיד מילה אחת בלי שיצא סדרה של שיעולים ארוכים ורבים, אבל עכשיו אני מודה לאלוהים שחזרתי לפעילות ואני מבקש ממנו וגם אתם אם אפשר שתתפללו בשבילי שאנחנו נוכל לשמוע היום את אלוהים ואת מה שהוא רוצה לומר לנו דרך הבמה הזאת והכלי הזה שעומד פה מולכם. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני שמעתי שגם אתם הייתם חלקכם חולים. זאת התקופה של השנה שבה החיידקים עושים את העבודה שלהם. אבל אנחנו מודים לאלוהים שגם הוא עושה את העבודה שלו ושומר עלינו ונותן לנו הזדמנות להמשיך ולשרת אותו במקום שאנחנו נמצאים. היום הפרשה שלנו, הסיפור השבועי שאנחנו נוגעים בו, סיפור מאוד מאוד מפורסם והפרשה נקראת <ש> איך <ש> וישב <ש> נכון וישב פרשת וישב שבעצם השם של הפרשה מעיד על מקום המגורים שיעקב החליט לשבת לגור איפה שאביו היה גר הפרשה הזאת אנחנו לומדים על הסיפור הידוע מאוד מאוד של יוסף ואחיו, ואתם יודעים, הרבה אנשים קמים ואומרים, תגיד, כמה אפשר לקרוא את התנ״ך הזה? הרי את הסיפורים האלה אנחנו כבר יודעים בעל פה. ואנחנו יודעים שלאלוהים יש לו מטרה, כשאנחנו לומדים את דברו, הוא פותח לנו כל מיני שלבים וזוויות וכל מיני נקודות ראות שאנחנו אולי פספסנו בפעם הקודמת שקראנו את אותו סיפור בדיוק זה לא אומר שאם אנחנו קוראים את אותו סיפור אז אנחנו לא יכולים להמשיך ללמוד מדבר אלוהים הסיפור הזה של יוסף הוא ואחיו אחד הידועים בתורה והיום אנחנו בעצם נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב שקשור דווקא ליוסף הסיפור המשפחתי הזה שהולך ומסתבך אגב וגורם לאחד מבני המשפחה שזה יוסף להפוך לעבד ולאבא שלו לחיות חיים של אב שאיבד את הדבר היקר יותר מכל הוא חושב שהבן שלו נטרף על ידי חיה רעה הוא לא יודע אפשר להגיד עד כמעט עד סוף חייו שהבן שלו עדיין חי סיפור מאוד מאוד ציורי וגם טרגדי אפשר להגיד. מרכז הפרשה שלנו היום, המרכז שלה, היא דווקא הדמות של יוסף. ומתחילת הפרשה יוסף מתגלה כשונה מכל שאר בני המשפחה. הוא מתגלה בהתחלה של הפרשה, בתחילת הפרשה, כאחד שרוצה לעשות את מה שנכון לא חשוב מה, הוא רוצה לעשות את מה שנכון. בדרך ההתנהגות הזאת שלו, הוא בעצם רוחש את האהבה של אבא שלו, אבל גם את הקנאה ואת השנאה של האחים שלו. הסיפור של יוסף ואחיו הוא סיפור על אמונה גדולה ועל אהבה גדולה מאוד. ומעניין שהסיפור הזה שמתאר אהבה כל כך גדולה בין אב לבנו מגלה גם בעצם בשנאה גדולה מאוד, אה, שנאה גדולה לא פחות אה, מקרב האחים של יוסף הם לא אוהבים אותו אה, ואת זה אפשר להגיד בלשון המעטה יעקב מהצד שלו עיוור כנראה מאהבה מאוד והוא לא שם לב לכך, הוא לא מסתיר את האהבה שלו ליוסף. הוא בעצם, אם תחשבו על זה, מקרב את יוסף כמה שיותר לגורל שמצפה לו. יעקב באהבה הגדולה שלו לבנו, בעצם דוחף אותו לכיוון מצרים. את הוא עושה ביחס שהאחים שלו מגלים כלפיו. יוסף מביא את זה על עצמו כשהוא נשאר נאמן, הוא מחליט להיות נאמן לאבא שלו ובעצם מספר ליעקב על המעשים הרעים של האחים שלו מה שנקרא להלשין, הוא בא לאבא שלו ומספר לו על מה שהאחים הרעים שלו עושים, הוא מביא את דיבתם רעה מה שנקרא יוסף אבל נשאר נאמן לרצון של אביו יעקב הוא לא פועל מהסמכות שלו אלא הוא קיבל את הסמכות שלו מאבא שלו מיעקב הוא פועל על פי הסמכות שהוא קיבל אבל למרות זאת הוא פועל בתוך המשפחה שלו ובתוך המשפחה שלו יש צרות האחים שלו סובלים מזה שהוא מתנהג בצורה הזאת ולמרות שזאת האמת הם שונאים אותו. אנחנו קוראים בבראשית ל"ז, 37, 1-4. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה, בחור מאוד צעיר, היה רועה את אחיו בצאן, הוא היה אחראי על האחים שלו בצון והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. פסוק שלוש, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. לנו קל היום להסתכל על האחים של יוסף ככה בעין קצת עקומה ולהגיד איזה מיל התנהגות יש לכם, אבל האחים של יוסף כתוב שהם לא יכלו אפילו לדבר איתו שלום, הוא פגע בהם. הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו עושים את הדבר הנכון ובטוחים שאנחנו עושים את הדבר הנכון, אבל האמת יכולה גם להיות דבר שהוא די פוגע. הרגשות של האחים של יוסף הם לא רק רגשות אפשר להגיד מכניים זה לא רק מה עשינו והלכת לספר לאבא זה שאתה לא מתייחס אלינו בכבוד של אח לאח אתה מתייחס אלינו בכבוד של בוס למעביד אתה מתייחס אלינו בצורה שאתה גורם לנו לשנוא אותך אנחנו אפילו לא יכולים לדבר איתך לשלום לא יכולים לחשוב עליך מחשבות טובות האחים של יוסף מגלים לנו כאן שהם מאוחדים. האחדות שלהם היא בדבר אחד, כולם יחד שונאים את יוסף. הם כבר לא יכולים לדבר איתו בלי להרגיש כעס ושנאה כלפיו. מבחינתם, מנקודת ראות שלהם, הוא פוגע בהם, ולכן אין לו חלק איתם. בתוך כל הסנריו הזה, בכל הרקע של מה שקורה, יעקב מחליט לשלוח את הבן שלו, היקר לו ביותר, הוא מחליט לשלוח אותו לשאול מה שלום האחים, כמה אירוני, הוא שולח אותו לשאול מה שלומם, והוא מראה לנו בכך שהוא עיוור לחלוטין, שהוא לא יודע מה הוא בעצם גורם לבן שלו. יוסף מבחינתו מסכים לעשות גם עכשיו את מה שאבא מבקש. הוא מוכן לעשות כל מה שאבא שלו אומר לו. הוא רגיל להיכנע לסמכות שמעליו. הוא נאמן לאלוהים באותה המידה בזכות הרוח הזאת, רוח של כניעה. הוא מוכן לעשות כל מה שאביו מבקש ממנו, גם אם הדבר הזה מהווה סכנת חיים בשבילו. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם <coughs> <coughs> לך ואשלחך אליהם. ויאמר לו, הנני. יוסף <coughs> יוצא לדרך. ההבדל בינו לבין האחים שלו הוא ברור. יוסף בחר ללכת בדרך של אבא שלו ולעשות את מה שהוא אומר לו. כמו האחים שלו, יוסף הוא לא סר מן הדרך. יש לו מטרה, הוא רוצה להגיע ולעשות את מה שאבא ביקש, הוא לא מתווכח, הוא לא חושב על דעתו האישית, תשימו לב זה מאוד חשוב, הוא לא חושב על מה בעצם הוא חושב על הדבר, אלא מה אבא שלו חושב, הוא לא חושב על הנוחות שלו, מה יקרה לו, מה יהיה בדרך, הוא רוצה לעשות את מה שאבא שלו אומר, ובעצם זה סוד ההצלחה שלו אז סוד ההצלחה של יוסף טמון ביכולת של יוסף להמשיך ללכת בדרך שאלוהים הראה לו. Uh, העיקרון עובד ככה, בספר דברים, פרק י"ז, פסוק 11, uh, אנחנו מגלים פה בעצם שיוסף פועל על פי דרך שאלוהים התווה בשביל כל העם שלו, לא רק בשביל יוסף, בשביל כל בן אדם שבעצם רוצה ללכת בדרך הוא צריך לשמוע על הסמכות שהיא נמצאת מעליו וצריך להגיד תודה לאלוהים שיש לנו סמכויות שהן באות מאלוהים שהן מעלנו. לעם ישראל היה להם את הנביאים לילדים, תודה לאל, יש להם את ההורים לנו, אולי למי שאין לו ש... ילדים או מישהו שהוא לא מהווה סמכות מעליו, אולי יש לו אולי פסטור, או מישהו שיכול בעצם להגיד את מה שאלוהים רוצה שהוא ידע. על פי התורה אשר יורוך, וזה מאוד מאוד חשוב, אני לא אכנס לזה, אבל בישראל, במגזר הרבני דתי, מקבלים את ה... הפסוק הזה כעובדה שכל מי ששומע לרב בעצם צריך לקבל את מה שהוא אומר וזה לא משנה מה הוא אומר אבל אנחנו רואים כאן בעצם שמדובר על התורה שאלוהים נתן כשאנחנו מלמדים מישהו מהתורה אז אנחנו לא מלמדים אותו על דעתנו האישית אלא אנחנו מספרים לו בעצם מה אלוהים אומר אז על פי התורה אשר יורוך ועל פי המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. אנחנו מכירים את הסיפור של יוסף ואת הדרך הארוכה שהוא עשה. הוא עשה דרך מאוד ארוכה ממעמד של עבד לשליט שני במצרים, וזה היה קשור באופן ישיר ליכולת שלו להישאר בדרך של האמונה שלו באלוהים. יוסף לא סר מן הדרך שאלוהים הראה לו, הוא רצה לעשות את רצון אלוהים, ואתם יודעים מה? זה הצליח לו, זה הצליח לו, הוא הצליח להישאר בדרך הזאת. באיגרת אל העברים, מחבר האיגרת נותן לנו בפרק ב' פסוק מאוד קצר אבל מאוד חשוב. על כן חייבים אנו לשים ליבנו ביתר שאת. אל הדברים ששמענו, פן נסור מן הדרך אל העברים שתיים אחד. אין אדם מאמין שלא נמצא בסכנה של יציאה מהדרך הישועה שהוא קיבל מאלוהים. אין אדם כזה. כותב האיגרת פונה אל המאמינים. הוא פונה אליהם ומזהיר אותם מעזיבת הדרך שהם שמעו. הפסוק הקצר הזה מכוון כל אחד מאיתנו לדרך טובה יותר. הוא מתחיל במילים שאנחנו חייבים, אוקיי? אנחנו חייבים לשים לב ביתר שאת. מה פירוש המילה, צמד המילים יתר שאת? מה זה יתר שאת? במאמץ גדול יותר, אוקיי? לשים לב, במאמץ, להתאמץ ויותר כדי לשים לב, ומה זאת אומרת לשים לב ולהתאמץ יותר? לשים את ליבנו לדברים ששמענו בצורה יותר אה, ממוקדת, להתרכז יותר, לקבל את הדברים האלה שהם לא באים לאף אחד בקלות, שלא נטעה, שלא נטעה, אנחנו יכולים לסור מן הדרך אם אנחנו לא נקשיב לדברים שאנחנו כבר שמענו. האמונה שלנו, אמונה שאפשר לקרוא לה אמונה ביתר שאת. ללכת בדרך של אלוהים זה לא משהו קל, זה לא משהו פשוט. מתי האמונה שלנו עומדת במבחן? שאנחנו נמצאים במצב של או נחץ נפשי או בפיתוי או מצב... של לחץ פיזי או במצב של מחלות. במצב הזה האמונה שלנו עומדת במבחן, מבחן גדול מאוד. לכן המושג יתר שאת מדגיש את החשיבות לשים לב לדברים שאנחנו יודעים בצורה גדולה יותר. תשומת לב גדולה יותר, זאת אמונה שנקראת אמונה ביתר שאת. ליוסף לא הייתה בעיה לחלוק עם האחים שלו, תשימו לב את החלומות שהוא חלם. מבחינתו של יוסף, האמת שהתגלתה לו הייתה מדהימה, והוא היה מוכן לחלוק אותה עם אלו שגם לא אהבו אותו. יוסף היה מוכן לחלוק את האמונה שלו בלי קשר למה שבעצם היה קורה לו. הוא היה מאוד מאוד תמים. הלב שלו, כמו שאנחנו קראנו בתהילים הזה היום, ב-131, לא גבה ליבו, אבל הוא כן רצה לחלוק את מה שאלוהים הראה לו. הוא לא חשש להביע את דעתו, גם אם הדעה הזאת לא הייתה פופולרית לאוזניים של האחים שלו. אנחנו, כל אחד מאיתנו שיושב כאן עכשיו יודע שיש הרבה דברים שאנחנו שמנו לב אליהם ואנחנו התאמצנו לקבל אותם בחיים שלנו, אבל לא קל לנו להביע אותם באוזניים של כל אחד. הרבה פעמים יוצא שאנחנו אה, לא ממש מתלהבים לדבר על הדברים שאנחנו יודעים. יוסף היה בסך הכל שליח, שליח של אבא שלו יעקב. הוא לא רצה לפגוע באחים שלו, אלא להראות להם את הדרך הנכונה. אבל הם לא היו מוכנים לשים לדברים, לב לדברים שהוא אמר להם. הם אומרים לו דבר כזה, בראשית 37-8, ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. זה לא משנה כמה שיוסף אה, יהיה אמיתי, זה לא משנה מה שהוא יעשה, המילים שהוא הביא, הם בעצם גרמו לכך שהאחים שלו שנאו אותו אפילו עוד יותר. כשאנחנו קוראים את הדוגמה הזאת, אנחנו לא מתפלאים שהמושיע של העולם, ישוע בעצמו, אמר לעיתים קרובות לאנשים את המילים שבעצם גרמו להם לשנוא אותו ולרצות להרוג אותו. הרבה פעמים ישוע אמר דברים שהם דברי אלוהים חיים אבל הדברים האלה לא גרמו לאנשים אהבה בלב הם גרמו להם לרצות להרוג את ישוע הדברים שישוע אמר מעולם לא אמר אותם אף אחד אחר אבל היו לו קבלות אתם זוכרים שישוע האכיל אלפים לאחר שהם אכלו הם חיפשו אותו למה? בגלל הדברים שהוא אמר? לא בגלל שהוא נתן להם לחם. בואו נקרא קטע כשישוע מדבר לאנשים שחיפשו אותו. שימו לב מה הוא אומר להם. ישוע מדבר בפרק, ביוחנן פרק 6, 35-40. אמר להם ישוע, אני הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד. אבל אמרתי לכם כי ראיתם אותי ובכל זאת אינכם מאמינים.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 האחרון. מהם האמיתות שאנחנו קוראים פה? האמיתות בעצם מראות לנו שאלוהים מגלה לבני ישראל דרך השליח שלו את הדברים שאלוהים רוצה שהם ידעו, שהם לא ידעו קודם, שיהיה תחייה, שאלוהים רוצה את העם שלו והוא שלח את ישוע כדי שיספר להם את הדברים האלה. אלא שהם לא קיבלו את הדברים שהוא אמר. אנחנו רואים כאן שיש כאן בעצם קונפליקט מאוד מאוד גדול בין העם לבין מה שאלוהים רוצה שהעם ידע. המצב היום הוא לא שונה לחלוטין מהמצב שהיה בזמן של ישועה. אנחנו באים ומספרים לאנשים, תקראו לאנשים את הקטע הזה, ובואו נראה איך הקטע הזה משפיע עליהם. מה הם אומרים, האם הם שמחים? האם הם אה, אומרים וואו זה דבר שהוא מדהים ואני רוצה לחקור עוד? מספיק שאנחנו רק אומרים את המילה ישוע כאן בישראל, היא כבר גורמת לאנשים להירקע. לר... כמו שהאחים של יוסף הסתכלו עליו ואפילו לא יכלו לדבר איתו לשלום, הם שנאו אותו. ישוע לא קיבל יחס אחר מהאחים שלו, הוא קיבל יחס מאוד מאוד מאוד דומה למה שיוסף קיבל. האמיתות לגבי ישוע בכתובים אין בהן ספק. ספק. העדות של ישוע בעצמו היא מדהימה. כל מי שיבוא אליו ישוע אומר לא ירעב, מכיוון שהוא דבר אלוהים. והיום כשאנחנו מביאים את דבר אלוהים, אנשים מסתכלים עלינו ולא מבינים בעצם מה הקשר בין מה שהם, בקיום שלהם, לבין מה שאנחנו מספרים להם. ומאוד קשה לקבל את זה, גם בהקשר של האמונה היהודית, מאוד קשה לקבל את הדברים שישוע אומר, לא בגלל שהוא אומר דברים לא נכונים, אלא בגלל היחס, היחס הפוגעני בעצם שהיהודים קיבלו בשם שלו. אחרי כן התהלך ישוע בגליל, זה בפרק שבע, אחרי כן התהלך ישוע בגליל, הוא לא רצה להתהלך ביהודה מפני שראשי היהודים שם ביקשו להמית אותו, כיוון שסוכות חג היהודים היה קרוב, אמרו לו אחיו צא מכאן ולך ליהודה כדי שיראוך גם תלמידיך את המעשים שאתה עושה כי אין איש עושה דבר בסתר ועם זאת מבקש להיות ידוע ברבים אם אתה עושה את המעשים האלה גלה עצמך לעולם כי גם אחיו לא האמינו בו אמר להם ישועה זמני טרם הגיע אבל זמנכם תמיד בנמצא העולם איננו יכול לשנוא אתכם ואילו אותי הוא שונא כי אני מעיד עליו שראים מעשיו. יש כאן את אותו, אותו פטרן בדיוק כמו שהיה עם יוסף. מדוע האחים שלו שנאו אותו? מכיוון שהוא העיד שהמעשים שלהם היו רעים. אנחנו רואים שזה אותו הדבר גם פה. אחים של ישוע בעצם שונאים אותו לא בגלל שהוא אומר דברים לא נכונים, אלא בעצם... שונאים אותו מכיוון שהוא מראה להם את האמת לגבי עצמם. העולם אינו יכול לשנוא אתכם ואילו אותי הוא שונא. האחים של ישוע ממש לא אוהבים אותו, הוא עושה להם דרך אגב גם בושות. העולם שונא אותו וזה פוגע במוניטין שלהם. אתם חושבים שזה דבר כל כך שונה ממה שקורה היום? אצלנו במשפחה אם אנחנו נפגשים עם אנשים ועם אורחים שבאים אלינו הביתה, אמא שלי, אם אני אתחיל לדבר על ישוע באותו הרגע, או שהיא תתעלף או שהיא אה, לא תרצה לדבר איתי יותר לעולם. כי מכיוון שזה המוניטין שלה, אם המשפחה שלה לדעתה ידעו שאני מאמין בישוע, ולא משנה שעכשיו הם כבר יודעים, אבל היא לא יודעת שהם יודעים, אה, אבל עצם העובדה שאני מאמין בזה בשביל אימא שלי זה בושה מאוד גדולה. אני עושה לה בושות. אני עושה לה בושות בזה שאני מאמין בישוע. <coughs> זה קרה גם לאחים של ישוע. היחס שיוסף קיבל כתוצאה מכך מתבטא בפסוקים 18-20 בבראשית ל"ז, ויראו אותו מרחוק עוד לפני שהוא בכלל מגיע אליהם ומה הם חושבים לעשות לו? חושבים להרוג אותו. והתנכלו אותו לאמיתו. זה אח שלהם. אבל מה, למה הם רוצים להרוג אותו? מכיוון שהוא אומר להם דברים שהם לא רוצים לשמוע. הוא לא פוחד להגיד להם את הדברים האלה. כמה נביאים של אלוהים נפגעו כתוצאה מכך שהם אמרו את מה שאלוהים אמר להם להגיד. ויאמרו איש של אחיו, הנה בעל החלומות הזה בא. איש החלומות. יוסף לא מתפשר, ולכן האחים שלו רוצים להרוג אותו. החלומות של יוסף זה לא משהו שהוא החליט שיקרה. החלומות של יוסף כמובן הגיעו מאלוהים, ולכן הוא נחשב לשליח של אלוהים. אלוהים לקח את יוסף למצב כזה שבסופו של דבר הוא הפך להיות ברכה לא רק למשפחה שלו, אלא גם למצרים ולכל העמים בסביבה. יוסף הגיע למצב שהוא יכול היה אה, להיות ברכה לא בגלל שהוא היה איש חזק או חכם, אלא בזכות העובדה שהוא היה שליח של אלוהים. ואתם יודעים מה? כל אחד ואחד מאיתנו פה, יש לו את ההזדמנות הזאת. לכל אחד מאיתנו. והילדים ששומעים עכשיו את המסר הזה, אני מאוד שמח שאתם שומעים אותו, מכיוון שכל אחד מכם מגלם בתוכו את היכולת שהייתה ביוסף להיות ברכה. הרי זה בעצם מה שאלוהים הבטיח, למי? לאברהם, שבזרעו התברכו כמה ממשפחות האדמה, כל משפחות האדמה, והתברכו בזרעו, לא רק באברהם. התברכו כל משפחות האדמה, אלא בזרעו. כל מי שמחליט להיות שייך לעם ישראל, מגלם בתוכו את היכולת הזאת של יוסף, להיות ברכה. אבל איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא פוחדים לחלוק את מה שאלוהים נותן לנו אה, בלב. את מה שאנחנו יודעים, אנחנו צריכים לחלוק. הרבה, הרבה פעמים קורה שידע של שנים הרבה שנים שאנחנו לומדים את דבר אלוהים, כל כך הרבה שאנחנו יודעים אותו כל כך טוב, שאנחנו כבר לא רואים אותו. כשאנחנו מכירים את דבר אלוהים כל כך טוב, אנחנו כבר לא צריכים ללמוד אותו. אנחנו אמרנו בהתחלה, הסיפור של יוסף ואחיו, כמה אפשר לדבר עליו? אפשר, אפשר ללמוד על הסיפורים מהתנ״ך ועל הלקחים מהחיים של אחרים בתנ״ך הרבה. הפרושים בזמן של ישוע ידעו את דבר אדוני לפרטי פרטים אבל הם לא יכלו לזהות את ישוע הם הכירו את התורה אבל לא יכלו לזהות בעצם את זאת שהתורה מדברת עליו ידע של שנים לא מספיק כותב האיגרת של העברים שצריך לשים לב ביתר שאת אחרת כל הידע הזה לא שווה ידע של שנים גורם גם היום למאמינים רבים להיות מרוצים מהמצב הרוחני שלהם ואתם יודעים שזה אה, מצב מאוד מאוד מסוכן אף פעם אם אתם קמים בבוקר ואתם מרוצים מהמצב הרוחני שלכם אתם נמצאים במצב לא טוב אף פעם אנחנו לא יכולים להיות מרוצים מהמצב הרוחני שלנו ולהגיד זהו אני הגעתי כבר לקצה גבול היכולת שאני יכול ללמוד מדבר אלוהים המצב הזה יכול לגרום להרבה מאוד אנשים להיות, לחיות שנים על גבי שנים בתור מאמינים אבל עדיין להיות תינוקות עדיין להיות תינוקות באמונה. האיגרת אל העברים ה' 11 עד 14 ]再见. על זאת יש לנו לומר דברים רבים אך קשה להסבירם מפני שכבדו אוזניכם הנה בזמן שעליכם להיות כבר מורים שוב צריכים אתם למישהו שילמד אתכם את ראשית יסודות דברי אלוהים ונהייתם זקוקים לחלב ולא למזון מוצק. <אח> הן כל מי שמאכלו חלב אינו מבין בדברי צדק כי עודנו תינוק. אך המאכל המוצק הוא למבוגרים, אלה אשר חושיהם הורגלו על ידי מה? על ידי הניסיון המעשי להבחין בין טוב לרע. וזה מאמץ, זה מה שנקרא לשים <אח> לב ביתר שאת לדברים שאתם שמעתם. לקהילה שלנו, פה בבית בני ציון, בירושלים ובישראל באופן כללי, יש את התפקיד שקיבל יוסף. המסר שאנחנו מביאים הוא לא מסר פופולרי. מה, אנחנו לא יודעים את זה? המסר שלנו כולל את ה... סליחה, לא כולל את המסורות והמנהגים של העולם. בוא לא נטעה. בוא לא נשקע בתוך המסורת והמנהגים של העולם, עד כדי כך שאנחנו נאבד את מה שאלוהים רוצה שאנחנו ניתן. יש לנו משהו לתת הרבה יותר מעץ יפה? או גרביים תלויות? או אגדה על מישהו שיורד בתוך הערובה? יש לנו מה לתת. אנחנו עלולים לשכוח בתוך מסורות שהן אינן מאלוהים ולשכוח את מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות. מדוע זה יותר קל? מכיוון שהמסר של העולם הוא מסר פופולרי. זה לא מסר שקשה לתת אותו. במסר של העולם יש הרבה אורות צבעוניים, יש הרבה דברים נעימים. המסר שאנחנו מביאים הוא לא מסר פופולרי. זה לא מסר שמביא איתו דברים נעימים. המסר שהעולם מביא זה מסר אחר לגמרי. אנחנו מבשרים את ישוע המשיח ואת מה שהוא עשה בשבילנו. איך העולם מתייחס למה שאנחנו עושים? כל מי שמביא את ישוע ואת הישועה של אלוהים צפוי במקרה הטוב לזלזול, במקרה הרע יותר לכעס ורדיפות. שאול השליח בעצמו עבר את אותו דבר והוא מיטיב להעביר את המסר שלו במכתב ששלח לקהילה הקורינטית שימו לב הוא אומר להם המשיח לא שלחני להטביל אלא לבשר את הבשורה לא בחוכמת מילים פן יהיה לריק צלב המשיח פה שאול השליח אומר מילים ממש ממש לא נעימות מילים לא צריך שיהיה בהן חוכמה. המשיח, איך הוא מתייחס אליו? הוא מתייחס אליו בתור צלב המשיח. הוא מתייחס לדברים שאנשים קשה להם מאוד לשמוע. דבר הצלב הוא סיכלות בעיני העובדים, אך לנו הנושאים הוא גבורת אלוהים. כשאנחנו שומעים את צמד המילים הזה, צלב המשיח, אתם יודעים שלאוזניים ישראליות המילים האלה הן לא קלות לעיכול, אבל יש בו את האמת האלוהית לגבי הישועה של כל אדם על פני האדמה. איך אלוהים בוחר להושיע? איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כמו שהוא עשה את זה בזמן של התנ״ך. הוא מושיע בעזרת דם. הוא מושיע את עם ישראל בעזרת דם, כמו שהוא עשה את זה ביציאת מצרים עם הדם על המשקופים. גם כאן הוא עושה את זה. <coughs> בזמן של אה, יציאת מצרים זה לא היה פחות איוולת מהצלב. למרוח דם על המשקופים זה לא היה נחשב למשהו כל כך חכם לעשות. אבל אלוהים בוחר להושיע על ידי משהו שבעולם רואים אותו שהוא נראה כמו טיפשות, כמו איוולת. ודווקא עם הדבר הזה אלוהים בוחר להושיע. כך גם היה עם המושיע של העולם. המוות המביש של ישוע על הצלב זה לא משהו שהיהודים רואים כאטרקטיבי. אני יכול להגיד לכם ולהיות בלה... עד ראשון על כך שאני שמעתי בעצם שככה אלוהים מושיע על ידי מוות של המשיח על הצלב זה לא משהו שגורם לי לרצות לקבל את הישועה הזאת <coughs> אבל זהו המזבח שעליו אלוהים החליט להקריב את בנו יחידו. וזאת האמת. אנשים, קשה להם מאוד לקבל את האמת הזאת, במיוחד כאן בישראל. מאוד מאוד קשה לקבל את האמת הזאת. אנחנו צריכים לגשת לאלוהים ביראה, עם הברכיים שלנו, להתפלל שאלוהים יפתח לנו את הלב. אבל התפקיד שלנו זה לא לפתוח את הלב לאנשים. אנחנו לא יכולים לפתוח את הלב של אף בן אדם. זה הכוח של אלוהים לעשות את זה. כל מה שאנחנו צריכים זה לדבר כמו ששאול דיבר, שהרי כתוב, "אעבד חוכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר". איה החכם, איה הבקיא בתורה, איה המתפלמס של העולם הזה. האם לא שם האלוהים את חוכמת העולם לאיוולת? ומאחר שבחוכמת האלוהים לא השכיל העולם לדעת את אלוהים באמצעות חוכמה, ראה האלוהים לנכון להושיע את המאמינים על ידי הכרזה שנחשבת לסכלות. להגיע לשער הצר זה לא כל כך קל, כי הדרך עצמה היא צרה. הדרך עצמה, מכיוון שלהרבה מאוד אנשים רק ללכת בדרך הזאת, צריך לנצח את העצמי, צריך לנצח את עצמך. האם אני אלך בדרך כזאת שנראית כל כך לא פופולרית? כל כך לא אטרקטיבית, כל העולם לא בעצם צוחק עליך, כל העולם מזלזל בך, זה מה שאתה מאמין? זאת האמונה שלך? זאת הדרך של אלוהים בעצם להציל אנשים. הם בוחרים באלוהים לא בגלל שזה נראה להם חכם, אלא בגלל שזאת האמת. הגורל של אלו שהתעקשו להביע את האמת של אלוהים לא יהיה שונה מהיחס שיוסף קיבל מהאחים שלו. מה אנחנו שואלים? האם יש לנו אומץ? יש לכם אומץ? האם אתם תחיו חיים של יוסף? אפילו שאתם יודעים מה היה בסוף, אתם רוצים לעבור את כל הדרך הקשה הזאת, האיומה, הדרך, הדרך חתחתים אומרים בעברית, דרך מאוד מאוד לא נעימה, דרך שהיא בעצם גורמת לך סבל יומיומי. בשביל מה אנחנו צריכים לעבור את הסבל הזה? מכיוון שאנחנו יודעים שרק בזכות המילים האלה אנשים יוכלו לקבל את ישוע. אנשים לא יקבלו את ישוע מכיוון שיראו עץ שיש עליו כל מיני מנורות. אנשים לא יקבלו את ישוע מכיוון שהם ישמעו על סנטה קלאוס, אלא הם את ישוע אם הם ישמעו בעצם את דבר אלוהים ואת מה שהוא עשה. אנחנו יודעים את זה שבעצם המילים של אלוהים יש להם את הכוח לשנות. הקהילה שלנו פה בישראל קטנה במספר החברים וגם במספר, בכוח שלהם. חברי הקהילה שלנו הם לא נחשבים לחברי קהילה שבעצם ידועים בכוח שלהם הגדול. האמצעים של הקהילה הם מאוד דלים, אוקיי? אבל במה סוד הכוח של הקהילה, אם יש לקהילה בכלל כוח? סוד ההצלחה של הקהילה יהיה לא בכוח או במספר הגבוה של החברים, אלא במסר שהיא מעבירה. זה הכוח שהיה לנביאים. הכוח של הנביאים היה במילים של אלוהים שהם הביאו, לא בכוח שלהם עצמם. וזה בעצם מה שהקהילה צריכה לעשות. את הקטע האחרון אני רוצה לקרוא לפני שאנחנו נסיים, מפסוק 22 עד 31, נפתח את דבר אלוהים, הראשונה לקורינתים, אחד מ-22 עד 31. שימו לב, הנה היהודים מבקשים אותות והיוונים מבקשים חוכמה, מחפשים חוכמה, סליחה, אבל אנחנו מכריזים משיח צלוב, זה מה שאנחנו מכריזים. אבן נגף ליהודים וסכלות בעיני היוונים. אולם לנקראים הן מקרב היהודים והן מקרב היוונים משיח שהוא גבורת אלוהים וחוכמת אלוהים. הן סיכלות אלוהים חכמה מבני אדם וחולשת אלוהים חזקה מבני אדם. אחיי ראו מי שאתם נקראתם לא רבים מכם חכמים מבחינת העולם הזה, לא רבים חזקים ולא רמים, רבים רמי יחס, אבל אלוהים בחר בכסילים אשר בעולם כדי לבייש את החכמים ובחלשים אשר בעולם כדי לבייש את החזקים. בנחותים אשר בעולם ובנחשבים לפחותי ערך בחר אלוהים בדברים שהם כאפס כדי להשפיל עד לאפס את הדברים הקיימים. למען לא יתהלל איש לפני האלוהים, אבל ממנו קיימים אתם במשיח ישוע, אשר היה לנו לחוכמה מאת אלוהים, לצדקה, לקדושה ולפדות, כדי שהמתהלל יתהלל באדוני, כמו שגם כתוב. אמן. הפרשה הבאה שאנחנו נתחיל בשבוע הבא, אנחנו כבר נראה את התוצאות של התחייה של יוסף ומכירתו לעבד במצרים. היום אבל בפרשה אנחנו ראינו שהדברים שיוסף הביא למשפחה שלו, הדברים לא היו דברים פופולריים והם פגעו בו קשות. זה גם מה שקרה לישוע, זה גם הגורל של ישוע. למרות הדברים הנפלאים שהוא עשה ואמר אלה ששמעו אותם וראו אותם לא קיבלו את דבר אדוני וחיפשו את המקובל והפופולרי זה גם מה שיקרה לאלה שבאים בשמו של ישוע המשיח הדברים שאנחנו אומרים כאן מעל הבמה הזאת הם דברים שהם בעצם צריכים לעשות שינוי במחשבות של אנשים שיכולים לקבל החלטה רק על פי עזרה של אלוהים, כי אנחנו רואים כאן שבחוכמה של העולם אף אחד לא יהיה אדם מאמין, רק בעצם בחוכמה של אלוהים, בהכרזה הזאת שאנחנו מכריזים משיח צלוב. אנחנו נמצאים במלחמה רוחנית קשה מאוד ויש לכל אחד מאיתנו כאן, כולל הילדים שלנו כולל אולי גם האורחים שלנו, כל מי שרוצה לקחת חלק במאמץ המלחמתי הזה בעולם כדי לנצח ולהשיג כמה שיותר אנשים למלכות אלוהים, אנחנו חייבים לספר את התפקיד ולספר את האמת, סליחה, לא את התפקיד, את האמת של אלוהים לכל אדם שמוכן לשמוע. זה שאלוהים ייתן לנו חוכמה וכוח ואומץ לחיות את החיים שלנו כמו שאול השליח ולהביע את האמת של אלוהים למרות מה שמצפה לנו, למרות מה שאנשים ירצו לעשות לנו. שאלוהים יברך את כולנו. אמן. אמן. בוא נתפלל. <חש> לפניך אבינו שבשמיים אנחנו קוראים ומשתחווים כדי להודות לך אבא על ההזדמנות שנתת לנו הערב לשמוע את דברך דרך החיים של יוסף אבא ושל ישוע המשיח ושל שאול השליח אנחנו ראינו אבא שהדרך הטובה ביותר כדי לנצח את העולם זה להביא את המילים שלך אנחנו מבקשים אבא רחמים על כל אחד ואחד מאיתנו שתשתמש בנו אבא לתפארת שלך כדי שאבא גם אנחנו נוכל כמו יוסף להביא את האמת שלך למרות התוצאות ולמרות הנסיבות כדי שכל מי שישמע בסופו של דבר יהיה במלכותך. תברך את הילדים שלנו, תברך את האורחים שלנו. אני מתפלל גם שתברך את כל מי ששומע את ההקלטה הזאת שלקבל אבא את ההחלטה לא ללכת אחרי דברי העולם הזה, דברי ההבל של העולם נדל לקבל את ההכרזה בישוע המשיח, הכרזה של הישועה, של התוכנית שלך, להושיע לא רק את עם ישראל פה בארץ, אלא את כל האנשים בעולם. נברך את כולנו שהערב הזה יהיה מבורך מכל הבחינות, בשם של ישוע המשיח, אמן. אני רוצה להזמין את כולם לעמוד עכשיו. ואנחנו נשיר שיר שבאנגלית נקרא Redemed, Redemed זה בעברית פדויים, זה שיר שתורגם לשפה העברית דווקא לא כל כך מזמן, לכן אולי אתם לא כל כך מכירים את המילים, אבל אנחנו נשיר אותו בכל זאת כי ככה אנחנו לומדים. פדויים בדמו של השה בבקשה נועה. <cekwarm stanza> <Philadelphia> <ention voulaisbeeping> בדמו של עשה, פדויים, פדויים, פדויים בדמו הפודק, פדוי אנוכי בישוע, פדוי מאורצו של החטא, פדוי מדמעה ומצער, רק עוד בהדרכת זה. פדויים, פדויים, פדויים בדמו של הסר. פדויים, פדויים, פדויים בדמו הפודר. פרון לגואל הזברי, ברום תעלה תפילתי. בתואר של בוט יעטני, דברו הוא אמת אלוהים. דויים הם דויים, דויים, בדמו של הסן. דויים, דויים, דויים בדמו הפודק. בדרך צרה נעליך, נפתח בדברו הפודם. מלכות עולמים נבשרה, ישוע עשה הגואב. דויים, דויים, דויים בדמו של עשה. דויים. בוא הפודק. בלי שלום בנפשי. <coughs> שלווה כי תציב נשמתי כאן נעה, סבל יכה כנחשול. אם אקח או אם אקח אספר בנפשי אך שמחה ושלום. בלי שלום בנפשי, בנפשי, בלי שלום, בלי שלום בנפשי. סטן נקי הכף ויקום מכל צד, בזאת תתחזק ביטחוני. ישוע מלכי, ישוע מלכי, הבטיחה נראה, עת רחש בדמו את נפשי. אי שלום לי, שלום בנפשי. חטי הכובד המקביד ובעי, החטא שחרץ אשמתי, הלך ולא שם. הלך ולא שם, לא יוסיף להגיד. הללויה ברכי, נשמתי. בלי שלום, בלי שלום, בלי שלום, גם אז כשהארץ רחוק לה בנוגע השמש נדאך יודע אני יודע אני מהשבח לאל אור שלמה ביוסיף בייזרע ושלום בנפשי בנפשי, משלום, משלום בנפשי. אמן ואמן, שבת שלום לכולם, אנחנו נעשה קידוש עכשיו ביחד, שיהיה באמת לכולם יום מבורך, אמן ואמן.